Zaista vam kažem, ni u Izraelju tolike vjere nađo, a kažem vam, da će mnogi od istoka i zapada doći i sješe za trpezu sa Avramom i Isakom i Jakovom u carstvu nebeskome, a sinovi carstva bit će iznani u tamu najkraj njom, ondje će biti plač i škrgu zuba,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 Svešteno, svešteničkoj molitvi kaže se da je gospod iz i neizrecivog čovekoljublja nepromjenljivo i neizmenljivo postao čovjek. Tu molitvu na svakoj svetoj liturgiji čitamo. Međutim, dok smo slušali kako naš sabrati svešteno služitelj čita tu molitvu, a rasterećeni obaveze direktnog učestvovanja u sveštenu dejstvu, doprava je do naše uma, Ta dragocijena istina koju želimo i sa vama da podijelimo, a zapovjeđeno nam je da vam je prenesamo. Sva crkva, braće i sestre, Sveta liturgija, sve ono što se dešava u ambijentu crkve, svi oni veliki događaji, sve one velike ličnosti, sva ona strašna i uzvišena čudesa, sve...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 do ličnosti Isusa Hrista, dodirnuli bi tijelo, osjetili bi ljudsku kožu pod rukama. Zamislite, svi oni velelepni hramovi, i oni koji su danas obnovljeni, i oni koji su srušeni, svi oni veliki svetitelji, sve one miomirisne mošti, sva ona ljepota svetoga pravoslavlja, I sila Svete pravoslavne crkve, svo predanje, svaki pa i najmanji trav u crkvi dolazi od njega, od uličnosti Isusa Hrista, od čovjeka, braće i sestre, Bogo čovjeka. To je istina bez koje se u crkvi ne može živjeti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 Ljudi, a u crkvi nije tako, u crkvi dolazimo u dodir sa ljudskom prirodom, koju je Bog, kako kaže herovimska pjesma, iz neizmjernog i neizrecivog čovjeko ljublja primio, neizmenljivo i nepromjenljivo postavši čovjek.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 Međutim, treba znati, drugo je važno da bismo povezali, a i ako smo ne povezani, kao naj naš mučenik, brat, glasač, kako danas ljudi nazivaju institucije, glasače, pa jedan od glasača prošle godine, negdje u ovom periodu, tako se snažno zakucao svojim automobilom u kontejnere ispod manastirja.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 izgovorivši onu čudesnu i besmrtnu besedu na gori, sišali i šta se dešava prenijeću zato što mi je zapovjeđeno da vam prenesem a on isti braćo i sese nalazi se u ovom hramu i danas njega treba njega prati ista slava ali tu slavu treba i od nas da primi jer on to zaslužuje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 Nego ju u ovom gradu ne prati svakoa ko ja mu pripada. A reći ću vam samo nekoliko riječi onome što on ima i što je namakros crku donio i danas nudi. Svišavši se gore, sreo je gubav se braće i sestre, dakle ne izvleči bogesni. Do te mjere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 Spasitelj naš kaže, hoću, očisti se. I šta bi, braću i sestre? Odmah guba, ode sa njega. Odmah, poslije toga, pazite, u istom danu, jedno za drugim, dešavaju se velika čudesa. Najlazi na kapetana.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 apostola prvovrhovnog Petra i služi samo dodirom, braću i sestri. A onda, pazite, pamtite ovo, jer svaki put kad uđete u sveku liturgiju, vi se srijećete sa njim, istim, jer on je isti, braću i sestri. I juče, i one dane, i onaj dan u Kapernaumu, i danas, on je isti, braću i sestri. A ina možda nedostaju informacije, mi nismo u istini. Zato vam na ovaj način prenosimo poruku crkve i ono što nam je zapovijedeno da vam kažemo. Tog dana Sav Kapernaum i Boresnici i stok kraja, sviđavo imani i svi bolesni dolaze na Petrovu kuću, osjetivši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 Kad govorimo o vaploćenju Božijem, mi govorimo o neizrecivoj ljubavi Božijoj, neizrecivom, neiskazanom čovekoljublju Božijem. Ova je direktna posledica ljubavi čovekoljublja. A tamođe je ljubav, braćo i sestre, tamo je sile. Sav taj narod skupio se i u evanđelju fino piše Matej, je Duhom Svetim zapisao sve kako je bilo. Šta se desilo? Je li zna neko od vas šta se desilo te noći u Kapernaumu? Pored svih rezultata, na ovom prvenstvu, vimbogdonu, ovome, onome, da li znamo šta se desilo te noći u Kapernaumu? Jer svi ovi koji igraju, umrije će, svi ovi koji pobjeđuju, poraženi smrću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 to veče sabrani oko Petrove kuće sviđavo imani i riječuju ih isljeli riječuju sve demone isljere iz ljudi pazite taj događaj pazite to veče obratite pažnju na taj spektakl a pa nije spektakl braćo i sese ovo što najavljuju džogoli u tijelu evo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 Sluga mu je bio na samrti, teško bolestan. A kapetan privazi i moli gospoda da mu pomogni, da mu isili slugu. A gospod kaže, ja ću doći i isiliću ga. Pazite, čovek, ličnost, onaj ka kome smo mi danas krenuli i evo u čijem se pristusu nalazimo. U se crti nalazimo, braći i sestre. Vaše glave, vaše oči.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 A za nekoliko trenutaka i presvjetlo, i presveto tijelo, i prečudesnu, životvornu, čudotvornu krv ćemo okusiti. Ali prije toga, onas nas i postepeno privodi sebi, da mu mi priđemo, braći i sestri, sa vjerom da je njemu sve moguće. Da je on pantokrator, sve da nema ništa što je njemu nemoguće, braći i sestri. On želi da imamo takvu vjeru, a projavljuje da je čovjek sposoban da tako vjeruje kroz kapetanovu vjeru, pa kaže on gospodu, kapetano. Čovjek na funkciji, bratvi i seste, na položaju, pa kaže, gospode, nisam ja dostojan da ti uđeš u dom moj, nego samo reci riječ.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 Bolest živi u nama, da mi vjerujemo, to je važno, jer to je zdravlje, istinsko zdravlje. Možemo, braćo i sese, da se raspada, ali ako imamo takvu vjeru, mi smo zdravli i Bog se raduje takvom zdravljom. A možemo da budemo s posmatrano zdravli, a da nemamo vjeru kao što je danas većina nema, to je bolest, to je smrt.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 Moramo se smiriti, braći i sest, ne može gordost da primi takvu vjeru, Je takva vjera je dar Duha Svetoga. Tamo gdje čovjek vjeruje u sebe, tamo gdje čovjek više vjeruje ljudima nego sili Boživoj, tamo gdje čovjek više vjeruje sinovima smrtnih nego sinu besmrtnog Otca. Tamo ne može takve vjere i sile biti. Onda šta imamo? Imamo broći sve se hiper produkciju raznih preparata, raznih aparata koji nas bukvalno održavaju u životu. To nije život, to nije iselivanje, to je održavanje u životu. A vjera kapitalna vjera, vjera pravoslavna vjera, vjera Svetih Otaca, vjera apostolska. Naša vera, sveta vera pravoslavna, do čega dovodi, braćice i sestre? Dovodi do brzog i moćnog iselja. Znate što se desilo sa kapetanovim slugom? Znate li šta je onaj koji je danas sa nama? Znate li šta je onaj sa kojim smo mi danas ovdje u crkvi i radi koga smo došli? Znate što je uradio? Kako je odreagovao na tu vjeru? Pored ovog uslika da takvu vjeru ne nađeo i u Izraelju. Iscijelio je slugu. Nije otišao kod kapetana. Nije ga dotakao. Nije ga ničim pomazivao. Prosto ga je iscijelio braću i sestre. Silom svoga božanstva. On i svaku našu bolest.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 Vjera Boga, vjera u Otca, vjera u Sina, vjera u Svetoga Duha, čista, pravoslavna vjera, da ih ne razvajamo. Nema Sina bez oca. nema Duha bez oca, braći i sese, nema oca bez Sina i Duha Svetoga. Da vjerujemo kao što je i jevsevije, koga smo jučer slavili i vjerovali, u trojicu jednoslušnu i životvornu. Da vjerujemo da je taj sin koji je na zemlji ravan Otcu. Da sve što može Otac, može i on. Kakva bolest, braće i sestre, pred njim. Kakva bolest, kakva guba. Kakvi demoni, braće i sestre, pred Bogom. Iako je u tijelu, ali on je Bog. On je Bog svo vrijeme.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 od života. I sve to radi čega? Radi nas ljudi, radi našega spasenja. Sve to, braći i sestre, projeva kako nas uči herovimska movitva, neiskazanog i neizrecivog čovekoljublja Božje. Odgovorimo i mi vjerom, odgovorimo smirenjem, odgovorimo blagodarenjem, odgovorimo ljubavlju i prema bližnjima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 Uvatit nas groznice, braće i seste, povućit će nas ovi punktovi gdje se masovno narod okuplja, odvojit će nas od crkve, odvojite će nas od Hrista, odvojite će nas od liturgije. Ovo je najvažniji trenutak u našim životima. Ovo je trenutak, liturgija je trenutak od koga nam zavisi vječnost, vječni život. Zato, evo još malo pa i pjesma.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 Da, ne nešto drugo, nego da nam sebe preda sebe, a kroz sebe, život vječni, život oca njegovog, život duha svetog, život svoj, život svete trojice, braće i sestre, da živimo u blagodati Božijoj. Jer Bog radi toga postade čovjek, da bismo mi ljudi, možete zamisliti, mi ovakvi ljudi,